hirdetés. Június vége felé egyre közelebb kerültek a tanévs ezzel mi Stacey uralmának befejezéséhez. Egyik este Ann és Diana a rideg valóságra ráébredve gyalogoltak haza. Kisírt szemük és nedves zsebkendőjük ékesen bizonyították, hogy Miss búcsú szavai semmiben sem maradtak el Mr. Phillips három évvel azelőtti megható Isten hozzádjától. A fenyővel domb dombhát tetejéről Diana még visszanézett az iskolára és mélyen felsóhajtott. – Olyan ez, mintha eljött volna a világ vége, nem? – kérdezte gyászosan. – Neked még talán nem is olyan keserves, mint nekem. Fűzte hozzá én, és hiába próbált még egy száraz helyet találni a zsebkendőjén, mert te szegény jövőre is visszajössz, de én talán, persze, ha szerencsém lesz, utoljára láttam a drága öreg iskolát. – De az már nem lesz ugyanaz, – erősködött Diana. – Elmegy, Miss Stacy, és talán te, meg Jane, meg Ruby is. Egyedül kell ülnöm, mert úgysem viselnék el más pattársat. Pedig milyen végidők voltak, nem, én. Szörnyű belegondolni, hogy most véget értek. és azzal két kövérköncsebb gördült le Diana arcán. – Ha abba hagynád végre, a bőgés talán nekem is sikerülne, – hüppögte en. Különben is. Amint elteszem a zsebkendőmet, látom, hogy te rákezded, és ettől nekem is elerednek megint a könnyeim. Ahogy Mrs. Lint szokta mondani, ha nem tudsz vidám lenni, csak olyan vidám légy, amennyire kitelik tőled. Végül is biztos, hogy jövőre ugyanitt találkozunk. – Most éppen úgy érzem, hogy kizárt, hogy átmenjek a felvételin. Mostanában ijesztőn gyakran vannak ilyen megérzéseim. – Nem értem miért, amikor olyan szépen szerepeltél a próba vizsgákon. Igen, de azoktól nem voltam ideges. Az igazira gondolok egy retteneteséges vasmarok szorítja össze a szívem. A számom tizenhárom, ami Josi szerint szerencsétlen szám. Én ugye nem vagyok babonás, és azt is tudom, hogy ettől nem függ semmi. De csak ne tizenhárom lenne. Én meg azt kívánom, csak veled mehetnék, sóhajtotta Diana. Milyen pompásan szórakoznánk a városban, bár gondolom az esti is foglaltak lesznek. Nem, dehogy. Mi tézi megígértette velünk, hogy elősen vesszük a könyveinket. Azt mondta, hogy csak kifáradnánk és összezavarodnánk. Jobb, ha este sétálunk egyet, és egyáltalán nem gondolunk a vizsgára. Séta után pedig korán lefekszünk. Jó tanács, csak hogy nem könnyű betartani, mint ahogy az a hasznos tanácsokkal lenni szokott. Prissy Andrew mesélte, hogy a felvételi hete alatt fél éjszakákat fent volt, és megveszekedettem magot, Én pedig eldöntöttem, hogy legalább addig maradok fent, mint ő. Nagyon kedves néni kétől, hogy meghívott magához arra a hétre. Amíg a városban leszel, ugye írsz? kérdezte Diana. Már keddest te írok, hogy beszámoljak az első napról, ígérte Enn. Szerdán én leszek az első a Postán, fogadkozott Diana. En a következő hétfőn bement a városba, és Diana már nyitáskor ott lábatlankodott a Postánál szerdán, és amint megegyeztek, az ígért levél már várt rá. Legdrágább, Diana! Kedves te van, és a bügfalak könyvtárában írok neked. Múlt éjszaka szörnyen magányos voltam, és azt kívántam, bárcsak itt lennél te is. Biflázni sem tudtam, mert szentül megígértem Miss hogy nem teszem, de éppen olyan nehéz volt megállni, hogy bele nézzek a történelem könyvembe, mint régen azt, hogy tanulás előtt regényt ne olvassak. Ma reggel Miss Stacy jött értem, és bementünk az akadémiára. Útközben benéztünk Janeért és Rubyért, meg Josieért. Ruby oda nyújtotta a kezét, de olyan hideg volt, mint a békalap. Josie megérdezte, hogy pontosan úgy festek, mintha egy szemhunyásnit sem aludtam volna egész éjszaka, és azt is hozzátette, hogy még ha netán felvesznek, akkor sem bírom majd a tanárképzéssel járó lélekülő megoldást. Vannak pillanatok, sőt, egész hosszú időszakok, amikor úgy éreztem, semmivel sem jutottam előrébb. Josie megkedvelésében. Az akadémia már tömve volt diákokkal, mire odaértünk. A sziget legtávolabbi csücskéből is érkeztek. Elsőnek Mordy Spurgeon pillantottam meg. A lépcsőn ült, és magában motyogott. Jim megkérdezte, hogy mit művel, mire azt felelte, hogy a szorzótáblát ismételgeti, mert ha csak egy percre is abba hagyja, olyan rettegés jön rá, hogy tüstént elfelejt mindent, amit csak tanult. De a szorzótábla megnyugtatja az idegeit, és nem engedi, hogy a tanultak kihújjanak az emlékezetéből. Alig, hogy megkaptuk a terembeosztást, mi stacy is el kellett válnia tőlünk. Tovább már nem kísérhetett minket Jane mellett ültem, iridésleméltően nyugodt volt. A kedves, jó, nyugodt és józan Jane-nek igazán nincs szüksége a szorzótáblára. Jó lett volna tudni, vajon úgy nézek-e ki, ahogy éreztem magam, és hogy a szoba túlsó végében is hallják el a szívdobogásom. Bejött egy férfi, és elkezdte kiosztani az angol vizsga feladatokat. A kezem jéghideg lett, a fejem megszédült, amikor elvettem a lapot. Rápillantottam, és egy iszonyatos másodpercig pontosan azt éreztem, mint négy évvel ezelőtt, amikor Marillától megkérdeztem, hogy a zöld manzádos házban maradhatok-e. De azután kitisztult a fejem, és újra dobogni kezdett a szívem. El is felejtettem mondani, hogy a szívdobogásom is megállt, mert láttam, hogy erről a témáról csak össze tudok hozni valamit. Délben hazamentünk ebédelni, aztán délután újra visszamentünk a történelem vizsgára. Nagyon nehéz volt, és borzasztóan összezagyváltam az évszámokat, de ettől eltekintve azt hiszem elég jól szerepeltem ma. Jaj, a holnap néves nap lesz, a geometria vizsgájé, és hiddel minden erőmre szükségem van, hogy kinennyissem a mértan könyvem. Ha azt hihetném, hogy a szorzótábla segít, mostantól holnap reggelig csak azt hajtogatnám. Ma este meglátogattam a többi lányt. Útközben Mordis Pörgyön bebotlottam, aki zaklatottan kószált az utcán, és amikor megkérdeztem, azt motyogta, hogy biztosan megbukott történelemből, és arra született, hogy csalódást okozzon a szüleinek. Hónap pedig úgyis haza megy az első vonattal. Amúgy is könnyebb asztalosnak menni, mint lelkésznek. Felvidítottam és lelket öntöttem belé, sőt, arra is rábeszéltem, hogy maradjon itt végig, mert a legnagyobb csalódást azzal okoznám, misz ha most feladná. Néha azt kívánom, bár csak fiúnak születtem volna, de ha Mordis látom, örülök, hogy lány vagyok, és nem az ő testvére. Rubi éppen hisztizett, mikor a penziójához értem, ugyanis akkor jutott az eszébe egy borzalmas hiba, amit az angol dolgozatában elkövetett. Amikor egy kicsit magához tért, bementünk a város központba, és fagylaltot tettünk. csak te is velünk lettél volna? Jaj, Diana, bár csak túl lennénk már a geometria vizsgám. Ó, igen, tudom, hogy attól még nem dől össze a világ, ahogy Mrs. Slint mondani, ha nem sikerül, csak hogy az engem nem vigasztal. Különben is örülnék, ha bukás esetén igenis összedőlne. Szerető barátnőd, N. A vizsgák lezajlottak, és N. péntek este fáradtan, de kiség kiábrándul diadalmámorban úszva érkezett haza. Diana már a zöldban zárdos házban várta, és úgy ölelték meg egymást, mint akik évek óta nem találkoztak. Drága öreg barátnőm, milyen jó téged viszont látni. Úgy tűnik, mintha ezer éve nem láttalak volna. <gül> Jaj, en, hogy ment a vizsga? Azt hiszem egész jó, a geometriát leszámítva. Nem tudom, hogy átmentem-e, vagy sem, de valami a súlya, és ettől liba bőrös lesz a hátam, hogy nem. Ó, de jó is újra itt hol lenni. A zöldban háznál édesebb, kedvesebb hely, nincs még egy a világom. És a többiektől mit tudsz? A lányok kijelentették, hogy egy percig sem kétséges, hogy megbuktak, de én azt hiszem, hogy nagyon jól vizsgáztak. Josie szerint a geometria olyan egyszerű volt, hogy még egy tíz éves gyereknek is kacagva ment volna. Murdis Spargeon történelemből érzi biztosnak a bukást, Charlie pedig algebrából. De addig egyikünk sem tud biztosat, míg ki nem függesztik az eredménylistát. És az még két hét? Bárcsak téli álmot adódhatnék addig. Diana tudta, hogy felesleges lenne Gilbert Blight felől érdeklődnie, így pusztán ennyit jegyzett meg. – Ó, biztosan sikerült. Ne aggódj. – Ha nem kerülök a lista elejére, akkor akár át se menjek. – fortyant fel Ann. kijelentése mögött persze az húzódott meg, hogy sikere csak akkor lenne teljes, ha le tudná hagyni Gilbertet. A vizsgák alatt más sem lebegett a szeme előtt, csak is ezért törte magát. De Gilbert nem különben. Számtalan találkoztak az utcán, de úgy mentek el egymás mellett, mint két idegen. Csak én szegte fel mindannyiszor kicsit gőgösebben a fejét, és kívánta egyre sóvárabban, hogy bárcsak engedett volna akkor Gilbert kérésének, és baráti jobbot nyújtott volna. Most, hogy már késő volt, egyre elkeseredettebben fogadkozott magában, hogy csak azért is lehagyja a vizsgákon. Tudott róla, hogy az Avonlea-i ifjúság körében mindenkit az izgat, melyikük lesz az első, sőt, Jimmy Glover és Ned Wright fogadást is kötöttek. Josie Pyle szerint Gilbertől el sem lehet vitatni az elsőséget. Így azután érthető, hogy En a kudarcot elviselhetetlen megaláztatásnak érezte volna. Volt azonban egy ennél fennköltebb indoka is. Kitűnő eredménnyel akarta letenni a felvételi vizsgát, hogy megfeleljen Marilla, de főképp Mattyú elvárásának, aki meg volt győződve arról, hogy Anne lepipálja az egész szigetet. Ezt pedig, gondolta Ann, az ember legvadabb álmaiban sem remélheti. Azt azonban igen, hogy legalább az első tíz közé veregsi magát, és jutalmul megláthatja a Metjú jóságos barna szemében megcsillanó büszkeséget. Úgy vélte, hogy ennél szebb jutalomra nem is vágyhat azért a sok önfeláldozó iparkodásért és türelmes magolásért, a temérdek időért, amit prózai egyenletek és igeragozások között töltött el. A második hét végén Enn már a postahivatal körül téblábolt Jane, Ruby és Josie, nyugodnak éppen nem nevezhető társaságában. Reszkető kézzel lapozták végig a sárlattal napilapokat, és a felvételin tapasztalt szorongással keresték az eredményt. Charlie és Gilbert sem riadt vissza ettől, de Mordis Spurgeon eltökélten távol maradt. – Hiányzik belőlem a lelkérő, hogy hidegvérrel megnézem megnézzem az újságban? – vallotta meg ennek. – Inkább kivárom, amíg ide nem jön valaki, és meg nem mondja, hogy átmentem a vett sem. A harmadik hét elteltével Enn már úgy érezte, nem bírja sokáig a feszültséget. – Étvágytalan lett és kedvetlen. Mr. Lint megjegyezte, hogy az ember más sem várhat egy konzervatív oktatási főfelügyelőtől, Matthew pedig komolyan fontolóra vette, hogy ha még sokáig kell néznie en sápat és közönös arcát, remény tartását, ahogy délutánonként hazajött a postáról, legközelebb a liberálisokra szavaz. De amikor már mindenki lemondott róla, megjött a várva várt hír. Én a vizsgák gyötrelmeiről egy kis időre megfeledkezve, a mindennapok gondjaitól megszabadulva, nyitott ablakában üldögét és átadta magát a nyári alkonyat szépségének, beitta a virágillatos levegőt, és a nyárfák leveleinek susogását hallgatta. A fenyőfák csúcsa fölött a nyugati égvörös rózsaszínre festette a keleti égboltot, és En éppen arról álmodozott, hogy ez talán csak a szelleme amikor a fenyők közt megpillantotta a futó alakját és kezében egy újságot. en egy szempillantás alatt talpraúrott, mert az újságból csak egyre következtethetett. Végre megjelent az eredménylista. Forgott vele a világ, hevesen dobogó szíve szinte szétrepesztette volna a melkasát. Mozdulni sem bírt, és a percek, mi alatt Diana átrohant az előszobán, felvágtatott a lépcsőn, és kopogtatás nélkül berontott a szobájába, óráknak tetszettek. Átmentél, en a Diana. – Legelső lettél, illetve Gilbert-tel fejfej mellett végeztetek, de persze a te nevet szerepel az első helyen. Jaj, de büszke vagyok rád! Diana az asztalra dobta az újságot, magát pedig en ágyára. Levegője fogytán egyetlen szót sem lett volna képes még kinyögni. N az izgalomtól reszkető újakkal vagy tucatnyi gyufát pocsékolt el, amíg lámpát tudott gyújtani. Felkapta az újságot és belenézett. – Igen, semmi kétség, ott állt a neve, 200 másik előtt a legelső helyen. Ezért a pillanat érdemes volt élnie. Diana közben kifújta magát, felült és beszélni kezdett, látva, hogy én mint egy kábulatban egy szót sem tud szólni. Remekül vizsgáztál, én. Alig tíz perce hozta haza az újságot a papa a Bright Riveri i álomásról, ahová a délutáni vonattal érkezett, és tudod, hogy onnan csak holnap hozzák ki a postát, és amikor megláttam az eredménylistát, csak felkaptam és átrohantam, mint a bolond. Mind átmentetek, senki sem bukott meg, míg Per Spurgeon sem, bár történelemből feltételesen vették csak fel. Jane és Ruby is nagyszerűen szerepeltek. A lista közepén van a nevük. Charlie nem különben, de Josie három pont hiány majdnem megbukott. Majd meglátod, olyan képpel jár kell majd, mintha ő lett volna az első. <gül> – Ugye misztész is oda lesz tőle? – Jaj, en milyen érzés elsőnek lenni! A helyetben én megőrülnék a boldogságtól. Itt sem vagyok teljesen magamnál, te meg csak őszit nyugodtam, mintha mi sem történt volna. Egészen elkábultam, repegte en. Annyi mondani valóm lenne, de képtelen vagyok bármit is kinyögni. Ezt álmomban sem hittem volna. De igen, egyszer, egyetlen egyszer hagytam, hogy átfusson a fejemen a gondolat. Mi lenne, ha én lennék az első? De azt is félve gondoltam, hiszen hiú ábránnak tűnt, hogy az egész szigeten épp én legyek az első. Bocsáss meg, Diana egy percre, de le kell szaladjak Mattyúhoz, hogy elúságoljam neki. Aztán átmegyünk a többiekhez, és elmondjuk nekik is a jó hírt. Kiszaladtak a csűr melletti kaszálóra, ahol Mattyú éppen szénát asztagolt, és ahol Mrs. Lind beszélgetett Marillával a kerítésre könyökölve. – Jaj, Mattyú, kiabálta en már messziről. Átmentem! Első lettem, vagyis a két első közül az egyik. Nem vagyok beképzelt, csak boldog. Nos, hát, tudtam én, mondta Matthew, és örömmel olvasta el az eredménylistát. Mindig mondtam, hogy könnyen lekörödöd valamennyi őket. Jó munkát végeztél, en? tette hozzá Marilla is, és minden erejével leplezni próbálta határtalan büszkeségét Mrs. Rachel szem elől. De a jó lélek szívélyesen szólalt meg. Jó, bizony, és távol tőlem, hogy bármikor is az ellenkezőjét állítsa. A vagyok, En, a barátai díszére vász, és mi nagyon büszkék vagyunk rád. En boldogságát egy komoly kis beszélgetés zárta Mrs. Ellennel a lelkészlakban. Este az ablakon beáradó ezüstös holdfényben az ablak elé térdelt és szívből jövő hálaimát mondott. Megköszönte a múltat és Isten segítségét kérte a jövőben. Azon az éjszakán oly tiszta reményteli és szép volt az álma, amilyet az ember csak lány korában kívánhat magának.